Thank you. Ej, hey, vlau jam, po t'polisim e t'pos ngat Ti e den që pat me nungë Se më zegju me jasë në nat E di që ti në nini Sa hera fërte e vim As nje mire kësaj bote Nuk ma plëson së brastin Unë e lutëna për ty Sa herë që t'komment Ma i mena dhe kur linder Na u gëzumë, vlau jam Ama na po bojna kaq Se ma shumë nuk po mujna Fatim nuk këndorën ton Pëndorë tjetër kujna Mungë e sa jote nuk zave në sohetin këtjet Zotit murë ty, E jetës e njizet vitet plota E jeta shumë shkurte, shumë bo gëllbota Mërgim të shkove, neve në mërgim në la A mi aftën vesh liria për një zëg pakra Mës pari vitet ti kur vi ta jo shpije jona Ti jetë gjakun damarë që rjedhën zemrat tona E zgisht të vdores me bunionin me ja hek Ape dora jet dora Ma nisaj s'ka me prek Nuk i dhona caktini që e ka shkruj ma vëzot Se tash em njën tën vla E ka një pjat edhe i forë Si të vla u jem ka më po Qëtë dit e më shumë o ka dënë simet pa E hatrin anës nuk e boj Mas një fjallë Se tash pëdi që shko ka me pas djallë E a jëtë ka me nu me mërë nusë Me dasëm njejë si kur në dy Dy modra du vlazën Jeta është Lule njerës tjenë si kur bleta Dut me marrë naktarin Ma të mirë që e ka fleta E fjalë të mirë atani si mjalë ta milon Se kdu njaja e kërku i sëkon Për gjithmonë e shprej sa me t'pa Asni herë so e vdekshme Kore di që kemu qmalë Në botën e përjetshme